والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاهم باحسان الى يوم الدين اللهم استرنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واستر بناتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم فرج عن المسجونين الذين سجنوا ظلما من قبل من قبل الظالمين استعن سلاح ادو لنا في رقابه بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول وان ان لكم في في الانعام العبره صدق الله العظيم جماعت مسلمات انضروا الله جل جلاله وجل شانه الوسي جنابه هذا يوف هذا مسافرات بريزنت الجامع كدرس ان شاء الله الله جل جلاله وتبين درس برچاتش ان شاء الله الوسي الله جل جلاله وجل شانه سديت ان صفاجروا من فوند الله نبه كابول نا ايبان ان شاء الله Atëj që kanë bërë paraxhiru Allahu Mëmet Muhammedun Safa sallallahu alaihi wasallam, letja e bavë edhe ka bull maj Ibrahim inshallah. Dëshëm e kemi të hapun temën jo te jemaati vetë mosafirët me siguri as e njohur. Na sot do të kemi inshallah pak lidhje me ajetet, kemi punë lidhje me ajetet kuranore të cilën kanë bënë me një pjesë të mahlukateve, me një pjesë të gjallëresave të Allahu jalla jalalun. Dosta, më shumë di do të ngjal në ndërtës biologjisë, për të cilën fjalën e kanë biologët ناي بريقي مايتا تا الله جل جلاله وجل شانه في كوانا اسلام في كوانا الكومنتاتورو في كوانا اسايش كانا لوج الله ورجمات نا انترسون الله جل جلاله وجل شانه بالقران الكريم كافون وان ان لكم في الانعام عبره في سوره النحل اظن مكافشه كني درس مكافشه كني مسلم مسيغريسه اون صد دوتي ساكي ديسا برياتيفه م امن dosta prej insekteve dosta prej djallësave qera loi loi te cileti ka parafa jetet me te cilotun do te mirim sot inshallah para ju shtu e do te filloj majs fare me keta jet suret an-nahl allahu jalla jalaluhu wajalla sanu kafan wa inna lakum fil anami la ibra jun qaf she kemiren me te keni ders me ju nepermeta atira allah ne ju dhe krijosin e ju dhe ta tipe nusqi nusqi nusqiukum mimma fi butunih ju japin juve për i barkëve të ative, min bëjnë i fërësin u ademin, mësë gjakët edhe diçka tjetër, të cilën njëri ju e qëtë tapër për i trupit ati pashtu dhe kafshët ka e bojnë atë, lebenën se, khalisën se, i ghalisë shëribin. Të amën, qëmsht të frekët, qëmsht të kulluar, qëmsht të filtruar, se e në të filtruar për atë që e pi. Gjinin e nënës me prej me brisë qëtë gjakë, smi u kurësit për në tomën i më dhejt dimnit i vë këtë verës i fresë këtë verës prej një gjinit, prej një nënës Allahu Gjellë Gjellë termometrinja ka kurdis e ka pregabit Allahu Gjellë Gjellë asë tu që shi duhet smiur në këta qëka keni? në këta keni dërs Allahu në juaj me gjithë nuk do të banohëm këta jetë mo zati sot se kam pasë për qëllin këta jetë ayet. po ajetin i cili ven pasë këti الله جل جلاله وجل شان القران الكريم تبتدئ في ليندر في صوته وقال واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرسون فكلي من كل الثمرات ثم تلوكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونه من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون فلق الله العظيم كيا سايتي بارمتيلند في مدينه من صدر الروضكو الله جل جلاله وجل شأنه نبوتنا نسيك سبعكم فينا أكا ينسبرو بليتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أكا منسبرو كفان بليتا هات ندرتوش تبي انطا ندرتوش ما من كودرة من الجبال بيوتا ومن الشجر إذا نتهمت si do mosnë ato temët e plaka të lanën mazdore jërëzit banështë të pina fi fa kulli i min kulli thëmarat hecë lule me lule musërnani lule tista musërnani lule të dhohoni përshka këse zotri e stanë do të që ishë mjohël tigër musërnani lule kusë këj dhe reqet në ta fa kulli i min kulli thëmarat ثم سلوكي سبول ربك ذلولا أبا سايكاتي روغة اللهم بجوش مري يخرج من بطولها شرب رزلطاتي من دي التنزكيت دال ينغبار كيوتا يميزاً دارشما لنج مختلف ألوانه ليلة لي الجيراش ميالتي بار ميالتي غار ميالتي زي ميالتي كج فيه شفاء للناس نتيكا شرم پر يردر Në të e ka shërinë për njerëzër Inë në fitha li kele aja Në kauni jetë të fakkarun Në të e keni delil, keni argument Për ato që kanë menë me mëndu Kë ishte përkësim dhe ajeti Unë dhe ta komentoj tash Kë ishte përkësim, kë ishte prej arabishtës shqip Gëman Zlazër të ndërua Rini e dasër Së benë në zanës në zami Me sigurisa Allah u dhe në zelalu U prejti ajeti ka qpak nuk pra e ka pas për qëllim me në tregu ka pas për qëllim me në tregu në përmët këti insekti në tjeza pra rast tje e tonë edhe dhe qërë rast tje e tonë edhe disa qërë në të të të të të të të të të të të të të në ketë natirë kanë hakë si ti Allahu gjëllë gjëllë lëhu vë gjëllë shaluhë para nimi e 400 vitëve këta jetë me sorët unë nahële ka zbrit e ka urnohë blotën që shtëtijë në datë të banë në kodë unë toldin Spirej një herë për gjithë mërë. Allahu gëlle gëlelu hu një herë fletë. A i një herë fletë për një gjohenë, edhe në kodër, insektin dhe ruar, një zë dashur, në kodër nërë. Mosu nërë në katëmë. Mosu në lisha, mosu në lisha në fshatën e të bashkohore, se për ndryshe, për ndryshe, ato flatërat në ndëruar a kanë me të zonë, në lumin e fshatën dhe një, fshat një, një sh Me siguri se siklisohesh shumë poshtë, kanë bëtutuar në fshatin e Lumit e fshatit kanë me zandë elastik, ndëncukën e elastikit ik prej atij, se thonë më edhe Barimonga, shteti që i drejnë karrat me arsën drejnë përpjet edhe neer. Ik, ti je eran, ti duhesh me shkurë lule me lule. Ato lule që janë rrafa us praf aftuputit, rrafa autostradës, ish pijative luleve, se ato kanë gaz naftit. Ato kanë gaz benzinit, ato kanë gaz tulës djegme. A ti ka dudar i kaboch mos? ai masi ka punu pun ska ze kum e gji dur ka sku ka i kapshir per dushkin ti mos e lalati nit kjafi me ko dernal a se ku ka freski a se ku ka er pasta a dje ku ka lule pa bluon a dje ku a dje ku a dje ku ka aceti a dje ku mbratnon acetia a dje ku jan ujë pa pastër a dje ku jan pemët pastra a dje ku lulët këndojn prej vet vetiu kongre dashurit ha men e dashuris, uohu harubuk ila nahli an takhidhi min aljibali buyuta nko do etat chatjesit pro dominion njat noll ka shita njat noll ka njat noll ka sherim per njerzit jo ne njajti i bashkohor ku sot gletar veu intereson santitete tek kvaliteti aspas per ndrishem njajti bashkohor i thun provohbla permet shergut te nashetir lirist mundes me anjit emn made in zorka shabat Tano, koksidis, për ndryshën ta nuk kokë që di se shka me marë lakmi. A i mjaltit të që nuk ka Allah o për qëllim. Keni shku ndoshta në haqsh. A ju kararastin e pas ju karar nuk e dhim. A keni banë në tregu në me mjaltit mëkë edhe në mëdhine nuk e dhim. A të jonë kanë panë mëkë mesit e te mitë të tregu i mjaltit se ato alpinistat e shkratin e sëtë nëbëveqarat e specialistat në kodrat dinimetre të saudiës arabike. Kitu naltë edhe sbresin atë mjaltit me shumë i bom hazer 15 vite, 16 vite, 20 vite për një bletës, punoj një mujnë ta një kilogramë e zbitin në qitetë, 800 dolarë Amerik amerikanë ashtë një kilogramë. Prej kodrë, prej kodrë. Adje e korazje, adje e kordel kap e kapë se eftë të majnë e kodrës, adje ka bletat, adje ka bletat vëtë vetim që nuk i u shqenë kushi, që atë për qatë mjaltë, Allahu dhelle, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e leje një mujë mësha e shafë se gjimë se ashishës për është a bon shëqerë gjimë se ashishës gjim tonë e, e, e, e për pejtë nuk e dinë se s'ka a bon nuk fe materiali, jo, për këta s'flitët për këta Allah u gjemë në gjemë në gjemë e nuk të lakë gjonë kura një kejim e thëllëm në gjibëel blek talun i jetës i qëni daf as pak nuk i njën jetës bashkohore dëmaqini edhe gjemë të vetë sëdët e kam pj me qenë se argatët e sodit me qenë se në zonësat e sodit e mori një mësumë shumë shkurt për fjallëve që dhëtë i tham tash kish me qenë mësumë si në shkollë shumë i luntur kish me qenë babat e shpijan shumë i luntur bletat të cilët me ka prezentua allah u gjëllë dhe gjëllë alur kurani kërim mësurët dhe surja e banem në surja e bletës një, kanë, një, kanë në sandëkin në koshin e vagh një zonj i frojonia e bletës joma tin dashëm ayon mënjesh për ditë çdo ditë mëngjes para gjitha mizave del në derën e bletës edhe prej atij mirën urnat a më sku larg mizat sot ajo da si dalë me spinë te ka dera te ka jashta me spinë mizat avdis luturoi shumë afër se koha do të jetë e keqe si dalë me krije te jasht prej sandëkit bleta kanë drejta më sku më larg se koha do të jetë shumë e çetë Nët lajmë hor metrologjk. Nët lajmë rin sinoptik të cilët e masin kohën sot. Prëj ku i marrin këto gjëra nga thu? Ato shiqojnë sa në këmbëtes me ngjesh. Ato shiqojnë drejt lepurit me ngjesh edhe në mramje. Leporëzit si ja kthajë jugut shpinën, koha do dit. Si me shpinë, të jetë nxehtë atë ditë. Leporëzit jet me shpinën tu flet, ka veri u, edhe vështë të turritëm për shpinën. Kan ku i vdes lajmërin se koha do të jetë vështirë. Do thot, a njerëzit kanë sinoptik get dunjo metrologa dikush tjetër kush, kush pelui ka roli jo? instrumentat e Allahu gjëllë gjëllalu krijesat e Allahu gjëllë gjëllalu hëllu i rolin krijesor ato të cilët Allahu gjëllë gjëllalu veti kam su ato të cilët nuk kanë nejtë në bongë para meje dhe para tije kanë nejtë në bongë para krijusit vet bleta ajo zonja mrejna nuk shkon lërë, nuk delë prej asa e këshirë dëmashin lëkin e vetë mirë pa është interesant se të bletat ajo nuk prëdhon mjont ajo zonja krijesore nuk prëdhon mjont Asaj i prodhohet një an prej mizave çera. Edhe ai mjolshka han ajo, nuk ka me këtë baje me kët mjaltin që e merr mjan taxhia. Ai ashu, super special mjalt. Ai anan mjalt, ai ma mjalt, ai kafasasi mjaltit, maja mjaltit. Ah te halaj, nuk han çka mot. Pse këtu? Ajo zonja do ma të majin spihes të mall të spiha ai që ja ulhësh fisin. Nuk ka shtorb që ti marohet aty në sofër në veti. Ti një ti ti Ti ti strohnie me një veçantak, Lukas Tor, as ndar për njerëz në shtëpi, as ndar për nipave, edhe gjem veçja piti i fop diçka të veçantë. Ajo udhëheq punën, ajo ka dhënë çka më bë, ajo mëson tjerë çka më bë, për atë ai ka fitim të madh. Mir po, as një pun shumë interesante, atë se kur dilët me hapsin me kollot në gjitha lule, çish ka urdhë Allahu thonë masluke sibul, fakuli min kulli samara, kanë për ikjet luleve, ve ndenja për ative kanë thapat. Ve ndenja për ative nuk ka bëh gjana për lule likfidohet më ranaderës më njëherë për një komisioni i cile ka emnin komisioni i likfidimit të papunës për papunin ka sravet, ha me dalë me shëtitë dhe marrë për kërgjohet po, kushtë të shqenë tije kushtë gjabë tije me anger kushtë angazohet për tije kushtë bjenë tije Allahu gjëlle gjëlelu stikavan tije flaturat sukur këti qetëri Nuk ti ka dhonë mundësit si këti qëtëri Nuk ti dha punë si këshka e dhonë i qëtëri Ti spate menë ajpat Ti spate fëqia ajpat Këtë qërët për ti më angajhu Këtë sistem Rasulullah s.a.s. Në ka shkjegu me hadisën me dine Pyytë një harë për një njëri cili mungoj Disa dita mungoj në gjami Sanë kësa Jusaj shokë dhe vetë Kua në shpiloni Nuk për e shofim Sanë la Rasulullah Ja abudullahi fideri Sa të shp عبادة الله وعبادت فومن ياكله كوش فوشين كوش طيب من الرض فنحن نتوكل يا رسول الله نانج كونبرتا فكلكم خير منه كيف يلي مقمير ساي كلكم خير منه كيف يلي مقمير ساي عبادة الله جل جلال جلاله خير من متوشيا يا يا زازيتم الاسلام اش سيستيمي يو سيستيمي يو اسلام Në Fantons Godboy kurdo, nuk e u shem janë i çetrin na, na u shem janë i çetrin në në në mënyrën e ndarjeve ja apo janë i çetrin, po nuk angazhohen në islam domi i vallauti badet, a domi të zonë në hongër, jo, të gjithë punojmë, të gjithë ham bashkë, të gjithë bëjmë ibadet bashkë. Blet, ni nu ze vog. Kur shkoja i blet hajia Tamaqjar, kët blet hajia baskohor, sik janë shumë Tamaqjar i marr. Kindi of the men zer mjalt, ti se ty sekojan ku pun kusian. Ki e ka centrifugën e vet me ni buragje, edhe i nzer romat prej sa nuk ish zot di jav, ti intereson kofën me mjalt me si pazar, ti ti. Kur ta nzerem jantin, xhamatin ndarshëm, ki fa haidani vogël, ki qofahmiz e ndarshme, paran pun më sparti kur qani se për zdit, zot njes me i pregadit, e e e e kalaiz ti jidoni asaj. Ku sinçë Ekalaisi kjo e nivajë ka kampionin vë shtinën. Ekalaisi ato presaqut ku ka me lënt njënt në vet. Më sfari Ekalaisi ato mos shkoi edhe një pik poshtë. Këta banishin domacinë teton ka pas me një famunirë në harë kur e bishin drithën e rinë në lom, tre sekin shkoi cilaj më sfari para se ta çesin, ja banishin të pun për sa ki drithni. Se dia ja banish ti ajo më ndokos se s'ka problem stik. Ti kalishur çdo gjogë burra, çdo gjogë ka dal prej topit e banëshin presekin jare mirë me di shka, e pastaj e hudhëshin drithin më sre dhe poshtë. Bleta, hajvat, insekt, mizë e vogët. E pastaj me qenëse këto bletarës e tonë, me qenëse këto bletajit, e lujnë rolin e bletajit profesional të vjetri që i shkalujt mamoti, ishën me parim në rekullin qëtër të të të në dinë a maselon me vëpru bletën. Masit i mushe ramat, masit i mushe ramat e sandëkit, angazhota insektin dëruar për balsamimin e prëdhimi balsamin për pleqët që të di në shka su më së të di në shka do me thonë do me thonë me bloku anemon me një materje që ajë mos të agjojë di shka mos të infektorët edhe mos zhdukët, mos humbët, mos berët me qenë se joni prej bletarve e prit bletën qapë punë të punojë në ngët dit mos preken samet në ngët dit sotër koha është 368 dit të lojë bletën në hesapin edhe të punojë shkon dhe reqatëramë Ti tendill, varre në rpem, me me sip takrit varre. Katër cin vite me radh. Katër shekuj mos gabojm. Katër cin vite me radh. A ka ndat, a ka qtop, a ka dil, a ka shi, a ka ujë masënte asoj. Mas katër cin viteve, një antimetë e mrenat e dijem. E ka vësërmur leta, e ka ujisë dhata jo. Katër shekuj e katër cin vite me radh. Jo këto bletar të shtit, këto jo, këto mos dioma se kur e vjen se kanë prit. A bleta si kapaj. Allahu jalla jalla juwe jalla jale shanu Këtë në jështri o njerëz Mirënë i dërëz Edhe thuni subhanallah Thuni hëdha khalqë Allah Taruni mëdha khalqë Allëzhinë min dhuni Belë vëzhalimune fë i dhalalin mubin Kjo është krije sa jamë Kavzoni shka kan kriju Ka shka në sartë juwe Kavzoni A mës pëdoni më lë afdruhe lbet me që ta rëplonin Shka jdë di jahë vë jam mid këtë dëshin vëta Mës pëdoni më lë afdruhe lbet me qatë trenin njapani, që li shkon 400 km, edhe djegin qepë me benzin, për po drumin e trenin ta, jo, me qka përdo një lafdru? Mësë përdo një lafdru me një penicillin, zbuluar, i të li ka prun shumë hajrë botës, mirë, po do s'gudzojnë me morë, do s'gudzojnë me morë, se ju bi probleme tjera. Me qka për lafdru një? Bobretë, bobretë i zi, i vogën, e ka në në peshoj, e ka në n Antonit, në vagat, në peshojat më precize nuk liu mirë po i shkreti, a shumë ma bujki menqur se bujku i katunit tanë 65 vet bujt si stash shumë ma i menqur ki me 65 vet stash e benë ndritin prej fuqe edhe i thojnë gjemë, ka thu baba banë me qitë ndritin hamaras banë në hamar altak shiri, babave në kshirë a i tishmi, ishte i durë ndritin Pak si me bari, përna do këtë baba. Ska gajle, babos. I, shasë kam pa une. Ki shumë ka paki. Shasë kam ka përci une. Qite. E qësë në gjemë hamart për traktorit. Mas pësë ditave. Mas dhja dhe babës ju kam tek me shku me shti dorën e oleanë përësar. Kure ka shti dorën e ka hek shpejt e shpejt. Edhe ka shku ka vanu zbu në të shtia. Qunë se i shkallë hamari. Kusha ka në lën të brutja, po? Kusha ka në lën t Iska Allah marit, të kërarë me qitë kejtë drifin në borë me shtrime e të erë verës, kjo gjëmatin dërshëm bubrecit e cilin pësh nuk ven asni gram, asni gjimës gram e kur si kanë dohë. Asni herë, ato janë shumë fisë e bubrecët, si na. Si na, dhe ato jetojnë me mahalë, dhe ato janë me gjimëse, dhe ato do janë Macedonë, dhe janë Shqiptarë, dhe janë Slavë, dhe janë, Slav, janë Muslimanë, shka skallët e ato dhe që ka dhejme argumentët, dhe që ja vërtetoj jo fjal një fisë i ative, gjëmatin dërshëm një fisë i ative, kur ta bere kokën duhet me e blujt anë me hongër dimnit kur ta bere kokën pimenta e për e sti a djepojt e lanë i datë duhet me e blujt me e bo mirë lanë i dimnit me hongër janë shumë kapila i fisë qatë që ka ta bluje, e mishin a i shka nashë ja nga zhumë me blujt koken e mishin e duhet se mishin edhe të, të e nga ka që aftim e këni mini lat burat kërës kënë pak me hangër si një kësa ndark do një të e ngrave që në një se këni hangër të e maru që që të, të fisa karakteri atine karakteri i fisit që tine buvrasa dhe ashtë ti ke hangër të e blujt edhe elektridur ti ke hangër bëll të e blujt të janë ka tila këto ki Kë fis nuk ka i, i, i shumë, shumë një hor ashtë ai fisit qëtëra i bujko i mirë Ai nuk e diu lidhai, kur ta bëre kokën bir ja heq piprin. At çka bin. At çka bin resh kur ta mbellës. Çap janë zer edhe elën kokën, mo kursin zer tatit. Ki me sigurinë ku inuala e ka kriju bujësia. Ki fa ki fa makhluke. Pa jesh kol la moda, a jesh ka dal te asa shkolla apo ministri i bujësies në Gjermani? Allah Allah. Ki çka ka kriju me siguri? Ki se ka kriju shkolën? Këta kam Zukri ju zënat, ai që ua ka gjithë çdo gjë që ka krijuar, pastaj hedh. Ka thënë Kurani i Krimit, "Un doja sikam von krijimin tim." Edhe men fond çish duhet me jetu e kam Zukri. Po pastë. Ivog, aneta ato. Ka komision në pendrek. Ju i keni pa vënë të shko do shko ndo vim. Ka special komision kush po ktan xhimtullës. Ka komisione special kush po ktan xhimtullës edhe ato mërejnë më anë tof, likvidohen më një harë. Ska pa punë. Ska pa punë. Hitleri të më fallinë, sa për në gjaminë doshta. Hitleri me shka ka rritë të Gjermanat, a shka ka nësotë. Gjermanat sojnë këto, jemi kriju për punë. A ju punoni me jetu, ju qertë. Ato shto e kanë një parolë. Na jetojnë me punu. A ju punoni me jetu. Nima që ashto, so. në ka dalë kjo punë si pasanë në Lizavet mija e vërte. Ato përdo e kam pravi arë, mjohen, dhim, tajë, do cikla kishmon një dëvarë parashtie me një mraz 24 akon me një let lampa i asaj shka shka nxaj alaminin për men gjit një faflak e që e qëtë me ata nxaj ke bloket e në më dëvarë po për le e o tri ja, bon, pran, na, shak, jo, a gje sash këtu të napulloh tre muj me të ngame nan muj pe glatën qilimat me pantolle edhe prat pasanikë s'ka problem, s'ka problem, kanëshmëri, gëzim, sëpëdush, qëtësi sëpëdush, më habet sëpëdush, apo, ka vatë të vëllë, në në mujë këjë vakë me pojnë, tëra mujë këjë vakë me punu. Ashtë këna që si më popëllin tonë, ashtë këna që si, hitë në rëni lafë e ka pojnë, arba i tëmë, punë, s'ka që të rëkëdalje, ma, në me punë, në me punë, në me punë, në me prëvejmë një mjetë, di marë ke ka kilogromin, sa kilodullën, ka sa perë, sa përën, ka sa perë, sa përën, sa përën, sa përëtën, sa përëtën. Ba, i re e ka në përgën, 5 mëdë ton i qëtë për një smenë, për në ndrymë, 300.000 kg kilja, 300.000 markë kilogramë i qëtë në Japoni. 5 mëdë ton një smenë i përdojnë, 5 mëdë një kilogramë, 300.000 markë një kilogramë. I si e vojnë lapë, ku shërë? Por në qënë e t je inxhinier apo doktora te kimies ka dal post edhe kan kaq si tituj se banerit i hynon në har. Ju mall rima, miss men spot pool. Kan kaq. Prizat Zotit, për këtë fenomen tonë që ja dal rimat gjithë ditën ti fiton para. Gjatë. <laughs> Kja është moskaj për prizat Zotit, mos e ndros sistemi. Mos e ndros sistemi le baballarë sa e gora ducan. Ducan, mos e aprish babës lake, babës ati, babësit, mos si e aprish çotë para, se se do më maux s'ka. ساقا قد ماي موه تبلت افاكسو توبو براسا فاكسو مثل الذين اتخذوا دينهم مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وانهن البيوت لبيت العنكبوت افن شطير تثير نوق باذن الله وتشتر ظني وكان زغط بس كان تشتر ظت ان شاء الله جل جلاله apo s'i qai o Muhammad Jamafatta fuo u metet sektor shum injaj baymangos in sektor kta shum injaj baymangos etakhadet beyta baymangos te lek avon der pes ka mos spin evaq waina wana albuyut la beyta alankabut tava spin ma adobat evaq spi ma pa temel spi ma pa spi ma pa karakter spi ma pa baz se spija baymangos nuk kan ket bot ju thash ni haramoti Memorni fmini i Shkop, edhe me një ar. Sa bari Monga i prish për një ar. 1.20 milion mes një ar me Shkop. Është një çështë, s'ti pari Monga. Po interesant, pra isha in u ka sa ashtia bari Monga se bove, as e bove trajtajve. Allahu faik nuk i ka për men ka von shpirt. Nuk ka von ska pema i listë për i bari Mongës, por ka von ska shpi maj listë shpi maj listë shpi e bari Mongës. Tekto. Allahun e ka të regu jetën e barimonga dhe isna, ka, si ka interesu me në të regu për, për, për armaturën dhe blefët dhe malterën e shpje sa saj prejshkabon se jetën e ative kur ta krim barimonga femën e dhe moshkën së të pinë e datë ajo femën e hanë moshkullit shumë sistemi dobot shumë sistemi negativ nësit në jetën e ative femën e masit kryet masit barimangizohet qëshi e hanë femën e moshkullit kjo do të thasë se ti me gruën tone qatë shumë ja angazhu për një shtëpit mirë me maru, edhe ja, ke shkumë dërbet këne 20 vite i kipru parët, qoqëja ka prit me qefë se përmarani dhjel treti, kur ke dalë në kullëm majtë smra me tijesh atit, rrache për qarë ka thaj me paska ki maru, gruja pinalt një blok në kupë kreja. A ma pun? A ma pun? A dhe kjo kur gjonsa një të një barimongëve, kjo kur gjonsa, i, i leti maj malë henej ato orë dhe masë i ta mi të zotën i shpijës, masë i ta mbise, këtajat edhe disa prej vojëve, që përshtimin e fisit, i harë dhe disa, do me thonë, grijat ka mi tije, edhe të pitra gjemë dhe di. Por qatë Allah u gjemë dhe virallu ka thonë, nuk ka shpijë me adobër që kjo. Nuk ka shpijë me adobër që kjo. E ka një një prej uve renin me thonë, ti në ketë sëmë dërsh shka ki për qëllimë, këta, kjo anë kuranë, Unë se shka kam për këllimë që rëgjë A thë u jemi dikon në këtë sistemen e baremangëve bashkanë gjitura jo jemi. jemi Sot nana Sa nana i misin sultë e vetë sot këtë botat Kanë thonë më një spitalë për i spitalëve Së pëja seke e më nëse njërëve shumë për mjërënon Më një spitalë për i spitalëve bashkohore Nimi i gra i kanë djerë Nimi i barë këtë për 30 dytë Kja sa shpije do bëta Kjo asa shpije dëbëta, kjo asja të prënë bërë mongë në tëta. Nimi i gra, nimi i femna për 30 bit me një spital, i kanë zërë të një të i barëkët. Pse i kanë zërë, atë u? I kanë zërë për kur gjojë qëtërë. Allahul Korani Kerim, që nimi e 400-et në ka lajmëru pësë a to e bojnë këta. Atë u, la te këtulu e u ladëkum, khashjet e imlak. Mos i mit një shmite ju për e frigës varëfërijës. Mos e bani Najeri ja me limon nga lavapira. Ona rrisk që nuk kanë juve, as e jonë. Ato çka dhinjë kanë rriskën e garantuam. Ato çka dhinjë kanë rriskën e garantuam. Mos ban eksipul, mos ban eksikrimë. Nuk jeni ju atë çka e ndoshi, do të kenë ato me hëngër, do të kenë me hëngër. Po e kemi në praktik sa gjem janë tut populli se këto s'kanë çka me hëngër, soda ato shëtitën me karra më të mira dhe i kanë villat më të bukura. Sa gjem e gjem, sa zot min kët boka kanë haft me kaputa, kanë garrit. Sa burën këtë botë kanë atë me revolët bistën e orëgjallit? Sa burën këtë botë i kanë kreja më stëqetë dhe kanë menë që shëtë, dhe s'ka gëzhu kushëm e javë prishë? Ni për të ative së në hanë, kësë ravejta me zalë. Ska me bon? Kush pra? Kush ka për zvejt me emid? Ki ka për zvejt? Kizët një pra ka për zvejt me emid? Batimë, nësë me elan për shti. Se ka bon ki këtap, se me bon qëtri pra? Allahu J Mos emi të fmi, pra i barfaria është prezente. Mos, nëna ku, ajo sapo na i vë. Provoni, provoni. Provoni. Provoni fëmi. Nan fun buran darshum. Nan fun ta kenë nërmën, fjalë hoja, hojallart i kanë fjalët shumë çuditshme. Shumë harë popullit dëgjuesve nuk ju pëlqej. Po ata më 70 viteve thonë, po mora, po, po, pa fon hoja. Ço stë thotë? Pa fon, thon, pa fonaj, po na harëngojsh mi kështu. Këto çishte divës, na kanë qenë gjithë divës kështu. Pra thoni, se man fund fitoret do të jenë me numër, jo me ardë. Man fund fitoret do të jenë me numër. Do të jetë do të do të vazhdojnë ato numrin që e kanë atë mas, man fund. Do të vazhdojnë ato që e kanë numrin atë mas. Ne simos morim për i hoxhës, simos morim për i njerëut, Allahu Jellaluhu na permërt si dhersë sohbet. Në kam su me marë kreative shka si janë njërës. Janë një mahluk, gjëmatin dërshë. I njofë mi na me emë një nguzka të egra. Që rash, nëher, nëher. Qëllim, ato që i shkojnë rashtë në nëherë, nëherë. Nuk kam përqëllim ato që i shkojnë kërën veti. Qafkat këtë punë se dinë, ato janë bajatë. Me i krasu qafkat me ajvantë, me magari janë baratë peshë. Qa që janë pa edukume. Një mentalitet e ka nëvejtë se një një, një shpenë, një një një me dhejnë dushmoni prej s'kejt dunjarës t'a be kranë më gjak me t'a ka në shpirën. S'kejt për atë i hala ma këlluk. Edhe nuk frinjët me një kranë. Plus asaj shka është hala ma për dhe. Shka ma përgjohi që nuk banon dushmoni ati. Nuk banon me thonë, e kishë marrua gjakin akaratën dhe purrike ati. Nuk banon ati. Se, sh, se shka ka ku se vipë, se shka ka me t'i. Se shka ka me t'i. Ti kibon kurjo, iki çu drun fush, e ke servit na parar, kan kan hanger, iki bon der, kallë me kalamojë yakë non fush, drunin e kinon fush, ti kibon kurjo, pa ta kall shtëpën te la. Maklup. Sehet çetri. E e marë isha na isha e rrit rrit rrit rull rull, te lutu me spiën pa ta mint talont te shtëpia, vesh kur tashim ta kaçit dikon ne lagë. Sa ti bash? Ja rnu jotni. Jis ton magarit vet nuk kam pa makhluk më të pëjdu kub zhëti të për se të shakë i për të une të për asni harë bërës të pashmëar të nuk për dhëm për dhëm për dhëtë së keq dhëtën e lume të në këmë për samarë në mërë bërëk për rinë këmë për rinë këmë për rinë bërë dhëri të më gari të këli këta asni harë shmë ka bota, që të më gari në Kërëve pimeje E manë manë shka banjshelar Sa fa atë fa e kreve atin pram Me kran Sa djur Me më pas kreve mu e ta Unë se kështë që i sa mëri Pi se më ti asni kranë të makinu Pa të qëtër mu shkryjt dikot O fa ju për dini sa joni më dhe përqata i së mu shkryjt Sa hekja, hekja krali, sa hekja He kja alofa marë zizë zonë ashtë. Pra nuk jetë nga të burë. Në tërësënë, kë botë që së toë ashtë, në tërësënë. Njënë e marë zëgare në dhërë dhërë dhërë dhërë me gjujtë majë. Vësë dhërë në beshëka dhe e kukërë, edhe e shlojë për beshëke. A i hini, a i... Ha u. Vësë më gënë duçka i hëntë i zonëi. I hëntë i zonëi më në hërtë, masë nja 5 minut Ma duket rrota poshtë kur e pa në konta dhe një vesë që ka unë që është skatur totalisht is bo perijan U zotat nuk u vin dal për ballë fa uksë me unë Zagarë tash ka katu vaj Zagarit zakat u djutë la u çtu Po nuk je vezhë ve ato këto ç'shocroin shumë gjona në këto vota vjamë ndëruar këto vota loj loj këto vota shit utamit këto vota kush prej fiton kush kuj po i jap më shumë gola Kush këtu jemi na? Kush më i mençur e kush jo më i mençur? Kush më i prandë e kush jo prandë? Kush më i lanë më kush më puntor? Është më i smëra mi çka ka më i smëra mi tejiq zbaskona e kemi në jetë me arrit të niv kudo do të jem ndëruar, do të jem të rritur e do të kuritur. Kja është fusha e veprimit ton. Dikush mundon të jetë i rritur e dikush i, i kuritur bash si te provimin fund vitit. Edha ndal imtihani yukramul marwa w yuhani Ditën provimi, jo? e provimit do rritën, do kuritën. Këtë herë, këtë as këo. Kjo jeta ajo. Mos të bëj, mos marr mend vepri Hoxhës. Marr mend kët botë prej kujt i ke mundsi të mend më marr. Marr mend prej ulës. Marr mend prej pulës. Ai ai meksikani, ai shkolumi i i, i së vitës së shkolllë duhet me me krijani me ditë me çel pula. Çfarë po bëj ta bëj? Bësi në? Polistikën? Ne, se polistikën. Fakultetin e polistikës. Në regullë. Aje provoj me një farm dheve të në pullave me qelë zëj, më rrimë, nuk i shkoj ke puna mbarë. Nuk i qenë në pullat, interesantë. Në qinë nivohë një are, post. Në qinë nivohë për zdit, post. Në qinë nivohë për strat, post. Me së vramë e takoj katonarim kisht qitë në pazar me qitë zëj pulle. O afru, ta i shkollovan, i shkretja i katonarish më shtelë Tha, ku i këtë qelë këto, tha, në shpi. Tha, muë nuk pëmë qelin, tha, 300 nivohë e shkullë. Tha, muë nuk pëmë qelin me shkolla, gje. Nuk përë në shpojmë shkollën, mos nga këpëtër një keqë. Po, unë jam të folë qëtër sen. Unë jam të folë prej kuj na kemi mundësi me u menë qëruë, si mos dhivë. Tha, po ti, api rëtëvan vodë? A i selaki? Njo, jo, tha, vështë qelin, tha. Hallë jetë, tham Kjo njëherë në, në fillim niveli prap nuk e ndjoj i Katolarin prap nuk e prishën. Tanë na drejt, erdha e, kalzoja sapo, thjesht çka më ka thënë ti aty lash mua. Po paun se dhiva, i presho kule 19 ditë kur po i banta pirrosnat. Ja po i zda në teatër, po i zda çetë nën apo çeli. Skoi çeli zoj me 100000 zoj për ditë. Ku kam su pula këç shkolll për i zart Zotit? Ku ku e ka kriju këç shkolll? Për kër, njoni për jure ka nga interesant nga ke pulle shapur me ka vove on për për për për të ashtë qëtër sen se kam punën të pulla për du me për di shka qëtër sen për i zatë zotit pulla për i ndrake vod ni qënëmi kille për plia u këllaveti qësh i ndra brejshka për i zatë zotit a dhe qësh i për një vojt pas të kisë lof tër funi lof ma në tëpër a dhe manë për maj shku i kejti sa ma A i blindi i kombi dhe të bashku me shkatë delë një zvora, qelë vojë? A ma interesant, edhe ajo qelë, edhe ajo me vojë shtë të ojë, gjo me klishë. Kuj nga jo? A i qëmë të kujlami në dheja, na që të vojë qelë mi për një dhe një ditë. E të në vi brejeshka ti marune, qështu ha? Jo, brejeshka i fudë, na kemi vendë, na kemi shumë fakultetën këtë tokë bura. Na kemi shumë universitetët e këmëso mi bëmi shumë të menë shumë ishtequle breshka vohnt në tokë e pastaj ja vhek dhërvën anemon e i mlojn me dhërv disa ditë mas e ti llojmë me dhërv disa ditë ja vhek dhërvën edhe ju del përmane 19 ditë me siçi që falivrit prej veni i njerë me si një recet Allahu Kurani Karim ka thënë hadha khalku Allah kjo qe sa jena un ktu krioj diçka un kthea krijohet te mia lavdoni me çka keni kriju lavdroni lavdroni çka keni vënë diska bëniu çu disme Ja kjo e krekull Allah, klakri saime, nesim nesim. Radiator, farmë grengan në fush me. I kujëj Allahu dija, dhe lëjërehu dhe jallashani. Kto ne erë njerëz që ka mirë me shkënd në ikalmsu. Kto njerëz që ka mirë me shkënd, që ka mundu ndonë, që ka angazhu trunin të thonë Allahu hedi ja ka vënë riut. Kto ne ikalmsu gjë gjona, kanë shkruajë literatur me lafën e ndarshëm të vitorit edhe na i qimë lezuk gjona dhe ja shpjegojnë juve, ju ndoshta më mirë se Nabi Leidini. Allahu subhanahu wa ta'ala dhe veprimi i tij, të gjithë zbat ku na mbijmoq ti dim atë që porta di duhet. Allah, gjerne, gjerne, në valla Allah subhanahu wa ta'ala na mbijmoq ti si mos më mund të marrëm sim për një iniciativë të marrim sim për për iniciativësh ka policë rgon sa e nisëm të atë standardnal që shkojnë lën. Elë fund, shajmeli fund. Jamë. E, e ka një etapë. Me tëna vetë tak, një gol për tentative morë që shumë më çënë sistemin e punës këtu. Po ditar çka duin për i postë kanë merake vetë apo më duin dashërave. Somë kanë fort, çumi kanë fort huj më i gjui ti postë. Jan ndosaj i, i përkat xhietit, dalin mal 25 vjet për ditë ndoshta çdo dill, shpraf të shtëpia. Merë dash ta janë çka. Merë dash, një francez i nuk e bë 30 vjet viti askimën për një jap zhimbir me tel e artavrasë 100 vrasë njëo. Ta bëret të shtëpia ze gruaja hor. Njëherë qëtë masat i lepërit lirë dhe me kishtë dhe këpud për eni. Shka për i bëjshë? Shka për i bëjshë? Shka për i bëjshë? Shka për e rrra i shkonë? Janë do, do. Janë dëqerë. Janë dëqerë. Edhe nëjrë nuk e non me lujtë. Edhe atë shka flutoron e vrasinë? Dhe në, shka shka. Po herë, shkrapë nëjrë, plapë në to. Shka diskutimë. I gjujë shkone e gjuhën bashat që ka i thëjnë na këllohës bashat përgjelësin, bashat që ka e dhe në renin anë minkën që këtë pune banë interesant qërës si që ta gjuhën ka të në tëndikant të dhish ma i sëpare e hana i shka e dhe në renin të kujdes të në t'i knoqës të mena ri. ato t'i asnit shire, a me lapsa, me gazeta me arma, me lafa, me goja ato nuk t'ahin t'i e këta t'a kishën me dhije këta ato t'ahin Si ta shtrinë ata për toke, si, si ta rritë atë me shtrinë për toke, ti e jetë kanë shtrinë për toke, ti jetë kanë shtrinë nërë toke. Ma që në fitë, kështë e kujdeshtë, shka po fondë, shka po bondë, shka po ndokë, kështë e kujdeshtë, e kam një sistema të guskat nërë në atë moment që t'ju vra atë a i që i prinë, në atë moment i bojnë vetat për një kotë për dukshme, e që si një për para e formuarin e në vajetim në kohë, në kohë pa faktua, nuk ju duë sekundat, ka minut, për një kohë shumë qëkërt, edhe në lejnën, edhe votojnë qëtëri, thasë për farë arejnë i shkonë marë. Pse kështu? Pse që ka shpejt? Nuk banë pa të faë. Nuk banë pa njerë i shkanë apri. Nuk banë. Asë një harë. Në një harë du të minu, mësë me emanu. Mëllaj për në vendë marë me të ekë një organizatë, për të për t edhe të pa hqpa të është tërqelim për dikantë për dhe dikant, masisatës të me muhe pa zara shumë vram gaspina të samorit hasrat me e prek samorit më ma bëbë po se paka me njëtë me ganun zdi me zepreka a ku me po të zhem për po, shka me të vons spëlon spëlon me e prek velo është një organizat të na për organizatave rapsh 35 mu i kanë zgad votimit edhe alasen sose alasen sose edhe një organ ka mu zgell Këlas azgë. Tre vota tasmui. Po mirë do unë e, e pazhni shtet. I zgjej boni nisi zgjedhore. I boni, boni fletë fletat e votimit. I boni anëtarët. I njëj votu sa jam këyt. Dunun votun për diave formun parlamentin, un nuk krijeta qeverisë. Ja dhan mandatin për formimin e qeverisë. E formoi qeverinë. U zgjodh ministrat, skuan ambasadorat, erdhen ambasadorët e huaj, u bockëta e Republikës Kët. Çka u bëmë? Tre vota tasmui. Tre vota tasmui, alla se si banë dërgon ata? Ku kush vale efikasitetit? ku ku shfar pune, ama na qështu vesht ti më sëfëll, a, kejt në regër, qështu duhe qështu vesht ti më sëfëll, që e lash, qështu foli pra, inshallah edhe 4-10 mujtë arsën barem e mjëtar, bani, inshallah mu e bitis, bitis dhe moni dit, ta dijmë, që ki asë strazare hamarit, që ki e runë koshin, që ki i runë të dyrtëm loja, që i runë të thici, jonë i runë të qeshëm, ajde mu, ta dijmë, që ki, që Allah e dhaval. Ju paçi ju haj, ju paçi. Jo. Alante e Gernant, na sekondë më i njoftare. Më i har. Nuk kanë pa, nuk kanë pa pa vota, nuk kanë pa vota shpejtas, shpejt, shpejt, shpejt si dovojë qendrën më iha. Allahu zelaluhu o jelle shanu po kitab po fam. Ne ve në shumë mënera, në shumë fusha na ka therrë më pa se çka ndonj. Në shumë horizontë na ka therrë edhe ka thon pun ajetin e fundit, vetëm për të kthim eti leo afol portat ditet e kalueme ka thon ka ajm min ayat fi samawati wal ard ymuruna aleha wahum anha mu'ridun sa shenya shenyan ciel eden tok njerve port kalojn rrafative e nuk po i shofin po ja v japin spinen vendet ja v japin vallin allahu jalla jalalu wajallu shanu jamat darsham ramazani si kamet 30 dit po thon ore mirne i frukt inshallah misafir veton allah jalla jalalu mum dit kaman ke jamisa dia pagu a cish dit me dia pagu e dhe nga e dhe allahu jelleluhu e dhe jist njer dhe qikan bote e dhe jan smut shariimin sama shpeji aglaqt in shahallah kushan spital ozzat banja t'mundun prejshrati spitali dalit të banja ramazani të shpejan familje t'mundun banja ya rabbal alamin lillahi l-fatiha